أسمى الله سبحانه وتعالى قوسياننا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نصوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون حكيك بلا شك يا ونافق وكيوم واكيك منافق نمتوا بكوا أجنسبي شكتك وتوخيري Ajinasibisha katika safu ya Na ilhali moyo mwewake unakana hilo Ilhali siri yake ni kinyume cha dhahiri yake Huyo ni mtu mnafiki Mwezi mgu subhanahu wa ta'ala atuapushe nao Mwezi subhanahu wa ta'ala anawafabehi Katika sura tutauba Asema almunafikuna walmunafikaat Hawa baaduhum min baadhin Waw kwa waw Ya'muruna bilmunkar Huwa ni wenye kuamrishana maovu hii ni katika sifa khas ya watu ambao kuo wako katika safu ya wanaotarajiwa kuwa ni waumini walakin ni wenye kuamrishana almunkar hii nukta ni kama vile tulivyoanza katika mahabara niposema kuwa huenda katika waumini watakuwa ni wenye kufanya mambo kinyume na sharia wakiona kuwa wako sawa watakiwa wanatabanishwa Wasidi wakadhania kuwa wako katika njia Au waweni wenye kufanya hivyo Wakitaka kumcheza Allah subhana wa taala shere Na ilhali ni nafsi zao ambazo kuwa Wanazihada Kwa hivyo wajue watu waumini kuwa Kule kuambrishana kukhalifiwa Allah subhanahu wa taala Kama ilivyikuwa leo hii Katika jamii zetu utaona katika mitandao Na hivyo Vyombo vya mawasiliano kunazo baramiji nyingi ambazo kwa watu ambao kwa wanasisibisha na Uislamu wa wao ndio wenye kuendesha baramiji hizo na ilhali baramiji hizo ni mambo kinyume na Uislamu wa wakanadi watu katika kesha tamasha la kukesha kukupiga ngoma na muziki mpaka asubuhi Wakaitana katika kujumuika Waume kwa wake Wakaitana na kupambiana Ubovu wa wanawaki kutoka Ma kuonyesha zina Na mapombo yao Mbele ya wanaume ajinabia Na ambao kuwa hayo ni watu Ambo kuwa islamu Jambo ambalo kuwa lasikitisha Ni katika islamu Ambo kuwa Wanaeneza Uraibu wavillevya pombe au madawa ya kulevia wapatikana katika safu za Kislamu bali katika baadhi ya maduka ambazokuwa ziko katika maeneo za Kislamu utapata kuwa wasimamizi wa maeneo hay Wais Islam majuumba ya kuonyesha filamu chafu au kuwasiwa Allah Subhanhu wa ta'ala wenye kuyasimamia ni Waislamu vikawa ambavukuwa utizamwa mechi matalan Naam um, utapata kuwa ni katika maeneo ya Uislamu wenye kumiliki vyombo hivi ambapo kuwa itaendelea mechi mpaka nyakati za sala kufikia mpaka nyakati za usiku watu waenda kulala mayowe na makelele zitafanyika kwa ajili ya kushabikia na katika kule kushabikia kuna udhi watu ambao wataka kupumzika Katika jumla ya mambo ambu kuwa ni munkarat na mukhalafat ambazo kuwa zendelea katika jamii. Kwa hivyo mtu mu'min, ili asiji akawa ni katika safu ya watu ambu ni wanafik. Ajue kuwa wanafik wao kwa wao, ndiyo wenye sifahi, ya kuambrishana munkarat. Na leo hii imekua, pia wale ambu kuwa waashiri wa kuwa ni katika wasomi mathalani wa shiriki katika hilo kwa nini? kwa kuwa anayo maslahi hataki iwe ni yenye kumpita maslahi ya kusifika maslahi ya kutajwa jina lake maslahi ya zawadi maslahi ya kutuzwa maslahi ya kimali ikawa baadhi yao wakiulizwa Kusiana na jambo kadha linalofanyika Matalan tutanisema iwe ni katika jamii watu wanayo mambo ambokuwa ni ya kiada Wanayafanya. walakin ada yenyewe kinyume na dini ya Kiislamu jienda kinyume na maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tapata baadhi ya watu watatoa fatwa kuwa jambo fulani si haram bali ni halal si ajabu mkaskia fatawi katika fatwa katika kuhalalisha miziki. Si ajabu mkasikia fatwa katika kuhalalisha watu waume kwa wake wa jinsia tofauti na watu usikuwa na alaka kutangamana watu wakawa namkesha usikukucha katika jambo ambalokuwa kwa katika mizani siyo sahihi Naam sio sahihi mwanamke kusimama mbele za watu ajnabi wanaume akawa ni mwenye kuimba Waume na wake wakawa ni wenye kucheza Na ngoma zikawa nizenye kupigwa Na miziki zikawa nizenye kudundishwa Usiku kucha Mwezi mgu subhana wa taala Akasirishwa na jambo hilo Kwa hivyo haya ni mamba mbokuwa ya tokea Au wengine utapata kuwa katika jamii Watu mbokuwa jitao islamu Atakuwa ni mwenye kumambia Shida yako hii Ewe mwenzangu itatatuliwa na fulani Yani amwelekeza katika Waganga au milango ya waganga Ili waende wakamtotulie mwenzake Shida Shida za kikazi Shida za kiafya Shida bainaki na wenzake nyumbani twende kwa fulani Yule atakupatia dawa ngoja ni kuonyeshe Hai mambu ambakuwa watu katika safu za Waumini wanayafanya na wanaambishwa wenzao Kutoka katika njia Allah subhana wa taala almunafiqatu walmunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bilmunkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa katika sifa za hawanafik katika safu zawat u'mini utapata kuwa yanhauna 'anil ma'ruf wa wema Watu ni wenye kufanya mema sifa yake au sura yake mathalan utapata kuwa kunayo madrasa, ambazo kuwa watoto wafunzo ndani yake, mafunzo wa dini yao. Tapata kuwa mtu aizaka smama, kukemea watoto wasiwe ni wenye kupelekwa madrasa. Huyo bado ni mdogo sana. Miaka saba, nane, tisa. Huyo bado ni mdogo sana. Walakin ikije kupele wa shule, atapelekwa hata kama akiwa na miaka tatu. Sijui ninashuhudia hilo peke yangu ama twashuhudia sote. Kamani upande wa madrasa itasimama miguuni mwili kupinga hilo. Walakin ikiwa ni katika kumpeleka baby care, child care hatakiwa na miezi miaka mitatu, miaka miwili wako tayari. Acha akabaki kule mpaka John nirudi kutoka kazini. Na madaris itakapuruhiwa pelekwe. Huyu mtoto anafujwa kwa nyumbani, mpeleke kule. Fujo zake zisizidi ya nyumbani ndio hali ilokuwa katika jamii yakatazwa isiwe watoto wa kike mathalan ambao kwa ndio wainukia wasifunzwe hijab nyinyi mvipi kuwafunga funga banati bado umri wao mdogo Wacheni wavalie yanhauna anil maruf sivozanafik wakatazana wema huu mtoto atakiwa toka anapoinukia Ainukia katika tarbia islamia awe na tarbia ya kiislamu sio tarbia za kibarb sio e, malezi malaysia kikafiri ambao kwa umejuzisha kila jambo umefungua milango kwa mtu afanye atakalo Nam freedom uhuru watu hili wananipigania pasina elimu uhuru una mipaka yake Fasina kujua kuwa wanaopigania jambo hili ni watu wasokuwa katika nyinyi Wanayo tafsiri yao Ya uhuru nyinyi hamfahamu Mtaka kwa kule Mtakujajuta Uhuru mesababisha Watu kuasi Allah subhana wa ta'ala Na kumpinga mtume Sallallahu alaihi wa sallam Wayakbidhuna Wakadhalika wanafik Ni wenye kukunja mikono yao Yani Wau ni kuzuia sadakat kutoa Si wanyo kutoa sadakat Nasullaha fanasi yahum Wame Allah subhana wa ta'ala Katika alo amrisha Na katika, katika yale ambokuwa Ame wakataza Fanasi yahum Na imwezi mgu subhana wa ta'ala Aka wapuziliya Asi ulimunguni Na siku ya kiyama kadhalika Ata wapuziliya Iyadambillah katika moto wa jahannam Kama walivyokuwa ni wanyekumu Sahawu Allah subhana wa ta'ala huku ulimanguni. Mwezingu subhana wa ta'ala kadhalika atawamili, atawatendea jinsi walivikua, wakitenda sharia yake, au wakitendea sharia zake kukupuzilia. Hii ni sifa za wanafiku.